tak dlouho, jako Ivana Havla, napsal jsem si k tomu poznámky, akorát bohužel z technických důvodů si nemůžu, teď, nemůžu ani do nich nahlížet, takže to udělám stručně. Michalové způsobí Centrum pro teoretická studia, je to významná postava české literární scény a jeho filozofické Filozofický záběr je taky poměrně široký, věnuje se fenomenologii a filozofii matematiky, filozofii přírody, teorii města a vždycky se najde něco, co jako nakonec překvapí. Je to držitel literárních cen, známý spisovatel dokonce i francouzských ocenění a můžu dosvědčit, že jeho knihy ve francouzských knihkupectvích opravdu najdete. A asi mu tímto předávám slovo. Tak, dobrý den, doufám, že jsem slyšet. Já se omlouvám, že tam nejsem vidět, protože já mám nějaký jiný počítač a zjistil jsem, pardon, že z nějakého důvodu tam kamera. Takže nějaký teďka jsem poprosil tady o tu náhradu, aby se tam dala ta zvuči má. Což je tam, protože že se o tom budeme mluvit, o tom psal v článku. Já teda, když jsem si líbil tady tu přednášku, tak vlastně pak jsem byl takhle strašně nervózní, protože jsem si uvědomil, že já nechci psát něco takového, co se v době roku jeho psalo nějaký povšemný. Povídání a na to, abych tam psal něco pořádního a proč to teda v jeho knižce, tak na to prostě jako nebyl čas. Jo? A ne, nebylo ani možné se soustředit na nějaký radní dílo, protože když díla má, je tam novou a e, Dílo prostě má takovou spíš jako povahu, že se jde o jednoho tématu, o a není tam jako žádné centrum, který by, by to bylo všecko jako stažené. No a mě potom napadlo napadla mě takový řešení, že vlastně, když teda nevím, odkud začít na co si jsou přiby, tak více méně začnu jako vybovolní a budu pak o souvislost k těchto motivů, který se u Ivana Habla vyskytujou e, a vlastně mě vlastně to bylo takový takový trošku e, potračování pokračování korespondenci, kterou jsme spolu, spolu jako vedli, protože vlastně jsme si dopisovali takovým podobným způsobem, když jsme přecházaný od tématu k tématu, tak teďka vlastně ta jedna strana to, stranu toho dialogu už představuje ty knížky Ivana hával. A no, tak já jsem teda dval knížku, Zítřená mysl a kouzelný svět, myslím, že se to jmenuje. Jo. A e, vlastně jsem to otevřel víceméně více náhodou a tam e, na stránce jde e, článek, který se jmenuje jde hledat ztracený knížka. To jsou ty knížka, to jsou myslím, většinou e, e, ty články, který paná psal do, do vesmíru. Tak a tak jsem to otevřel níž po zítřená mysle a po svět a padlo mi padl zrak na, na téma, teď si tady mluvilo o těch tématech, tak na motor vlastně jednoho článku, který je masela průsta. Musí být teda, že vlastně... Ty, ty motely stavit za samodruhu, Iman ty odbora. Myslím, že tak jako na prvních místech se tam umisťuje Marcel Půst a potom, potom japonský básníci. A to moto z toho kruska, který která je, je motem článku, kde hledat ztracený čas, zní. Všechny ty vzpomínky přidané jeden k druhým, vytvořil již jen jeden krus. Přesto se však mezi nimi daly rozevnat nerytrhaliny a skutečné praskliny, aspoň žiltování na směsice barek, jak je na některých skalách, na některých mramorech, rozvratují rozdíry původu stářní nebo vývoje. Tak Průst tady píše o oddělenosti jednotlivých spomínek, a Iva návrl na to navazuje následujícími Co je mezi těmi vzpomínkami, vytá se a pokračuje. Říkám, kdy uplynul mezi nimi čas, je to čas méní, několik jejich příběhů, měl však si uměla v obdobu vnější čas. Leďme, otázka na ono mezi má smysl, i když nemá odpověď, můžete do něco. Tým. Konec citátu. Mezi vzpomínkami je jakýsi prostor, který stojí za to se zabývat, ale o kterém toho moc nevíme. Ivanável mluví na jedné straně o vnějším čase, který je jediný, je vnitřní čas jednotlivý vzpomínek, a na druhé straně o nicotě. Vnější čas nebo nicota či prázdno jsou tedy výplní o něch nebo prasklin, o kterých píše krvůst, a které oddělují jednotlivé vzpomínky z jejich světy. Status prostoru mezi zatím zůstává nejasný. V textu se ještě objevuje citát z Karlose Castanedy, který se rovněž týká oddělenosti vzpomínek. Castaneda tu hovořit o vzpomínkách, v tomto případě o vzpomínkách na sny jako o samostatných bublinách. Myšlenky Ivana Habla se pak obracejí k jinému tématu, protože vlastně námhletem do článku je otázka, jsou-li otázky, jako, to, co bylo předníkem vesmíru opravdu tak hloupé, jak si v dělanci vysvíjí. Takže ta otázka, jaké tová prázdna v Mezerách je ponekána už stranou. Prozatím nás autor zanekával zkušením, že čas mezi časy vzpomínek možná není tak úplně vnější vůči jejich vlastnímu času a že prázdno v Mezerách možná není tak úplně prázdné. Prázdní v se Ivan Havel vrací v jiných textech a zde se o pobate tohoto prostoru dobídáme více. Téma prostoru mezi, které je spojené s tématem prázdnoty, se objevuje v článku nazvaném Z bambusového lesa. Ivan Havel v mě píše o Hotusajově dřevoředů, který zobrazuje Fugijamu průledu mezi kmeny bambusového hájku. Tak citát z Ivana Havla. Hledím na obrázek a napadá mě, že nejíc vnímám to, co na obrázku vlastně není vidět. Bezevnou propast mezi bambusovým hájem, v popředí a horou v pozadí. Konec citátu. Na předloředu je skutečně nápadné, že mezi bambusy v a horou v pozadí není nic, anebo spíše nic, kam zvláštným způsobem je. Přítomnost i soucem v tomto prostoru toto nic činí viditelným, dokonce je vnímáno nejvíc začalo. Ivan Havel v této souvislosti mluví o dalším oblíbeném tématu, o vstupu do obrazu, o vidění a jako po tělesném proprávění vidění. Týká, nejsme jen účastníci. Zobrazená prázdnota činí toto tělesné a, včase rozprostřené vidění, a poutní, v čase rozptřené vidění jaksi zřetelnějším a nápadnějším, protože on virtuální poutník, jejich prostoru posíláme na kůzku. musí najednou proletět obrovskou dálenost mezi hájkem a ubočím hory. Cesta virtuálního poutníka se ještě vrátíme, teď však ustaneme u spojených témat misery a prázdna. Práce na dřevořetu není něčím cizím vůči bombusu ani vůči plošek. Jako pomůže textu zloží báseň japonského vlastníka Junimu Pitajany, která se týká právě tohoto ruta, pokud dřevořetu. Z mladého bambusového lesa stoupla jaro čisté radosti, svobodná od věčně stála, běžkuje hora, vždy nový počátek. V básni se mluví o radosti. Bambusový háj se stále obnovuje nových vývom naproti tomu Fujiyama jistce věčně stává, ale její stálost neznamená neměné předpávání téhož, ale vždy nový počátek, nové zjevení. Proto kus aň malovat Fujiyamu znovu a znovu, aniž máme pocit, že se oplatuje umělce umělcem hlásícíce buddhistické škole Nichiren a pro umělce i pro buddhistu je neměnost věcí zaručovaná nadčasovanou substancí jen iluzí. To ví, třeba se osvobodit. I Tajemová říká, že není žádný zásadní ruch mezi hlučtem a zánítem bambusu na jedné straně a na jedno, a, a vděčností hory na straně druhé. Svět se nerozděluje na petávé dění a pevné stručky. Struktury zajištěné polní. Přitom cítíme, že hluboká jednotka lesíka a bytí hory nějak souvisí právě s prázdnem mezi nimi. Prázdnem, které rozděluje ale, ale spojuje. Prázdno se tu ukazuje ne jako hraniční obraz, oblast mezi dvěma soudcny, ale spíše jako matčná materie, plná závodků, srdce, dálostí a tvarů. Bamusové stonky. A porad sice žijí v jiném ritmu, ale obojí postavost z této matečné látky a obojí je součástí jediného toku vyvstávání tvarů, jejich proměny a zánichů. O této hlodné prázdnotě tvary a která se vyjde v prostorových a časových mezerách světa, pro prostorech mezi, které nic a přesávka života, se nic neděje. i má hodl také v textu s nadtem kameně v příboji vlny. V slámek tři fotografie, na kterých vidíme můžu v Antarktidě, krajinu na Marsu a suchou zemovou záradu. Fotografie i název naznačují, že jde o právno, které je soustá. A, a i zde se motiv prázdná pojí s japonským motivemi. Jeho nádat už říká přímo, co se v texte pospomíná a pro Hotusa je naznačeno. Totiž je prázdnou tekstů mezi Není omezená jen na tyto mezery, je spíše vlátku, níž je vše vytvořeno a jež ve vytvořeném útělám a hlásí se v něm o slovo. O tiché, ale důležité vlastním způsobem důrazně slovo. CITÁT Svět, který my lidé poznáváme, je seřen lidskými měřítky. Poznáváme v něm tvary, které do naší blízkosti vyčmívají z podroží plynoucí neurčitosti. Konec citátu. Pavel neříká, že element je ničím neznám a nedostupným, říká, že tvary z něho většinou vají. To znamená, že jako vodní rozpliny se svými kořeným odložím klinoucí neurčitosti stále utvívají. A spojí tak svět bez tvaryho vytví, v něm se vymakují tvary, které jsou zároveň napájení jeho silci lami. Članku Husajho vypíše iba návr o vztahu hory a bambusového halie tedy o vztahu s třeba že také naznačuje důležitost, jaký má pro tento vztah právní prostor, který se nad nimi prospírá. Zatímco v textu kameny se více zaměřuje na jiný vztah, totiž na vztah mezi jednotlivým soudcem a pozadím z měloči soudceno vystalo. E, Cita. V záběre se nám představovat jistého napětí mezi stálostí kamene a skutečnou symbolickou nebo s tekutostí prostředí, říkám. Matečné prázdnoty jen něho se rodí soucna, vyčnívající do světa naší zkušenosti, která se zaměřuje na předměty, je tedy neurčité a plynoucí nebo tekuté, podle slohu Vana Je neurčité, protože ještě není tím, či oni již soucnem, a je plynoucí či tekuté, protože není roztejnou prázdnotou, ale světou sil. Jejich rytmy jsou vyřekovány soucny, když se v frávnu utváří, když soucna jsou díry v heraklejtovské řece. Utvářená sila vnitý prout. Na těm proutům se začíná úsobat trojuhelník Ivan Havel, Marcel Puls, Japonský svět. Trojuhelník jeho řekny jsou spojené s prediknímu vztahy. Doplňme tedy v souvislosti s tímto textem třetí vrchol, který zde v tomto článku chybí, a připomeňme, že vztah k soucinu obvykle nějaké lidské bytosti a pozadí je výrazný a častý motýž v průstavě díle. Průstavy postavy vystupují z určitého prostředí, dostávají jim prosákle a vyjetují je. Postavy Aystokratu ze Sén-Germanského prostředí. V předměstí vydrefují krajiny, tímž poukazují jejich jména Albertín, zůstává nadvět odklopená a jako na moře, na jeho zlovy, kterou se poprvé zvěděla, navždy vyzařuje audu smětelného přínoského světní života. V jafonském útrádových textech poukazují lístovského kolamedru v pohledu na svět, který tvoří samou podstatu bumblizmu. Božismu zvučí, že se mějíme s vlastní podstatou skutečnosti, když přijímáme jsoucna v hotové podobě a nevíme, že jsou ve skutečnosti ty produkty utváření odtržené od svého nekončícího zrodu a slovem. slovení. Jsoucna není možné oddělit od jejich zrodu i vstávání, na němž se pro vlastní vlastníchství podíní, jak utváření a užívání určitého prostoru, které vpisuje své rytmě do povahy soustvá prostorů, tak i vnímání, které stejné jako utváření, má rovněž povahu materiálního vdění v dění čase a je samo jedním ze způsobů utváření. Vysoucná a prostory se tedy ukazují jako výsledek dvojů dění, utváření a vnímání. Oboje dění je přitom jako součást neustále proudící, neustále neotové skutečnosti homogenní. Skutečnost se při výjimání ukazuje nejen jako učvořená, ale jako neustálecí odvážňující a odkazující k silám terévních úsobí. Zkušenost právného prostoru, kterou jsme se zadívali, je že tou zkušeností, v ní se obzvlášť výrazně manifestuje jako dynamická troba skutečnosti. Prostor je utvářen událostmi a procesy a je utvářen pro očekávané události a procesy, které se v něm mají odehrávat a jiníž má jeho obal sloužit. Všechny tyto děje se vpisují do smyslu prostoru jako jeho svět, kterým se nám představuje. Vnímání není bleskovou registrací obrných věcí, odčrtávání rámých položek, porádů, náměstí město. Sedmali se setkat s nějakou skutečností, tak jak se představuje ve svém smyslu, tak jak před námi je rozdřívý svět, je třeba trpělivě procházet daným prostorem, nechat povrchovat to, po povrchu věcí a v zároveň povadovat, co se za povrchem skrývá. Nalezáme se u v cizím městě a necháváme pohled mouzat po vše náměstí, vystupovat po vertikále morového sloupu, počtení které v pasádě barotního postela a po řadách moderních domů necháme pohled vylézt po věři radiníčních budovy a proletnout se po obloze. Pohled nám přitom podává zprávu i o tom, co je za okny a za zbny, co je za rohem ulicy, která z náměstí Vidění určitého prostoru, které nám dovoluje se, se s jeho jedinečným smyslem, je nejen dějem probíhajícím v čase, je i dějem tělesně materiální. Je to tělesná akce, vyznačující se určitým rytmem, dalo by se říci určitou choreografii, kterou cestá pohledu nabízí sama povaha sousta nebo prostoru, povahu cest, pohledu, u příkladu ovlivně převládání rodních nebo křivek anebo vztaženost části v určitému centru nebo jejich decentralizace. Prostor je tedy na jedné straně korelátem činnosti utváření a utívání. Ivan Hagel mluví této souvislosti o inaktivní povaze prostorů a o zjednávání prostorů. Na druhé straně je korelátem vidění jako činnosti presného prozkoumávání, jež jakoby vydovývá z s smyslu věcí, smysl, o který, smysl, který byl v nich vložen silami, jejich utváření a užívání. V této souvislosti Ivan Havel mluví virtuální bojníkovi či imaginárním kutníku, kterého při prohlížení věcí a seznamování se s prostorem jako by vysíláme, aby pro nás daný prostor proskoumal. Někdy je jakým si nebo který pro nás šklá po fasádách a po postřeká, Jiný je spíše natahovací tykadlem, které vyrůstá z našeho oka jehož pohyby a dotyky při, při pohybu po povrchu věcí tak třeba tělesně pocitujeme. Citát. Poznávání světa výsledkem vzájemné produktivní interakce vnímání s když lze podmínky oddělovat od toho, že poznávající bytost je nutně vdělená tělesná emotik a v sebe nádnožena embedded do svého prostředí, píše HB. Udhodení, že skutečnost, kterou máme sklon vnímat jako hotový produkt, je vlastně produkcí, vytvářením a že ji musíme takto pojmout, uvidět, abych se s ní jejím vlastním smyslu a aby to mě pochopili souvisí s hlavním zájmem o fenomenologii především o Serlovou nauku o vnitřním časovém vnímání, o které Havel pojednává zejména ve své poslední knižce zápisky introspektorovy. U nauka o se dokazuje, že i to, co už nám připadá jako poslední danoc, které už není možné najít žádnou utvářící činnost, Výsledkem je, lineární poslednost okamžiků, v jejímž rámci se veškerá zkušenost odehrává, je něčím udělaným, utvořeným, představujícím se určité složité činnosti, v jejímž je výsledkem. Činnosti, která časovou linie utváří, a již sama je ještě mimo čas, tak jak ji běžně dobytí. Lineární čas, do kterého žádné osobní zkušenosti i běh dějin, je něčím, co se neustále utváří v tajemné sprojovně vnitřního časového vězení. V textu o rukusajově dřeho řezu i pan Habelcku je která v zkušenou ze nové zahrady. V tomto světě neexistuje pevný vod, bíle vrně schrabaného, výzkumě unáštění oceánu bez hranic. Počtuji vystupují několik skal, bezestopu zeleně, nedostupných a rozměrných, tak třech tých příbojí vlný. Konec citátu. Spisovatelka to popisuje jedním ze zkušeností, v níž se zasvěknutí neurčitou šumu bytí z jednoho místa rozšiřuje na celý kosmos. Prozetní má bytí v jeho celku, a všech jeho projede. V tomto smyslu skutečně se setkat s jedním vysoucnem nebo s jedním prostorem na uvidět toto jako utvořené z kosmické látky, jako jeden z útvarů jediného bytí. To in vesmír, vesmír se jmenuje obraz Václava Boštíka, o kterém Ivan Havel píše v textu Vesmír umoze. Obraz tvoří světelný druh s rovnodennými okraji, který je jen o něco jen o něco světlejší, než okolní barva který nich dystupuje a který vypadá, že v vytvořila sama jedna látka barvy s tím vnitřním pohybem. Tvary vyčnívají z tekutého pozadí, napsal Ivan Abel a Václav Boští, jako by na svém obraze vyjádřil poznání, že i pod svém vynoření tvary v sobě tekutou látku, z níž postaly, stále uchovávání. Název obrazu napovídá do jednoduchý kruh rozpitý do namodralého Výjařuje se do utváření kosmu, které se běhají jeho vlastních sil. Proudní se objevují stále nové tvary a nové způsoby se proudy galaxie, rodí se, zanikají a přetváří se organismy, vnikají, proměňují se a zanikají společenství nástroje a díla lidského ruka. Vystávání světlého kruhu které stále neopouští médium, z něho se zrodilo, jakoby poukazovalo k jednoduchému pohybu sebeurčování, který se ozývá bez zroli všech tvarů. Boštík se obrací právě k tomuto pohybu zrodu tvarů a k je třeba jej vnímat i v tom, co jim bylo utvořeno. Doči máme myslet, že jediný způsob, jak světu rozumět, je rozkládat ji a přesně pojmenovávat, Řádně klasifikovat, říká ho a pokračuje. Což pak na mlhavost a neurčitost není něčím daleko než než veškeré naše pojmy a kategorie a není dodnes mezi nimi a za nimi, což pak není přítomna i našem našich červních hodnotěch. tedy citát z Václa Boštíka citovaného Ivanem Hadlem. Hlavost a neurčitost může být dvojí, jedna se rojí k ranějím a k myšlením, důvále výrazem vztahu k bytí, v vznikají tvary a k se exaktní myšlení nakonec kdyby dostane, pokud se se dotknou posledního organizace oblastí, kterou má. Tam, kde je prospěl přeponěn tvary a my si robrkle bez tvaryho proudu nevšímáme, stěkuje se náprávod nezerá mezrát mezi spomínkami ve chvíli časové prodlevy mezi akcemi, kdy může nabýt podoby pocitu nudy nebo naopak jedného produkování se na vrnách tití v místech prázdného prostoru, který odběrují soucna nebo skupiny s toucem. Na dřevocetu, na prázdných utářských náměstí do Dovřadech kde se pohybuje jen stín jezdeckého pomínku, putující na podlařdě. Nahorých zdech amerických interiérů osvětlení pod prvním sluncem, jako maloval Edward Hawthorne. Při pohledu na toho prázdná místo, se nám zdá, že vidíme, vidíme jednou látku prázdna. která doplňuje jít a co víc, cítíme, že tato látka se neprostírá jen v prostorech meze, ale že jako ponos, o kterém mluvili stojí pové a který je zbytím jako takový, je počátkem všeho a promíká všimnit, že tuto látku v sobě vědí i tvary, které v ní dostaly až se podílí na jejich smutku, tak jako se pováhá mramoru, podíl a snudcovky, která z něho byla vytvořena. Ivan Hader připomíná, že Jiří Fiala povedl božtíkův obraz vesmír ve souvislosti s implikátním řádem, o které můží David bom. Fizik jehož myšlení bylo blízké i Ivanu Hadovi. Tak jako se tvary formují z se pořadí, rodí se podle Bohma kosmické struktury jako explikace implikátního řádu, který od k celkovým pohybům. Mluvíme o, o, o něch zón, které spojí jedinečný prostor s kosmén, osmem, o kterém mluví Geralina Tla i Ivan Habrel, a který se odkládí ke světlem modrém trupu, poštítoval obradu v mezi bambusovým hájem a cínkým Vesmír je podle bouma vytvářen vztahem mezi implikátním a explicitním řádem. Explicátní řád vystává explikací implikátního řádu. Toto to mezi strukturami, které se zrodily explicací celoplohu a implikátního řádu, který je celoplohý. V textech, kterými jsme se zabývali, hovoří panář o mezerách prázdných, které prostě mezi vyplníme. Článku o strukturách a mluví o mezerách částmi nějakého celku jako oktektorů, který umožňuje vzájemné spojit části v rámci jeho dění, na něm se, se části účastní a jež vymezuje jejich tvár, jejich závěrnosti a vzájemné vzpavení či orient. Právě toto dění činí z nějakého sestupení částí a mezer mezi nimi strukturu. Struktury i její části poukazují v dění, když je uskladilo jako principu své organizace a jako ke svému smyslu. Od strukturovaných celků obvykle nemyslíme na prázdno mezi částmi, protože prázdno je tu zastřeno funkčními vztahy a na jejich základě jsou části sestupeny a vytvářejí strukturu. A přesto dívat, milí se déle na pohyby poleček v hodinovém strojku, stane se nám něco podobného jako při dětské, že při ní se dlouho opakuje nějaké slovo. Části začnou vytouzávat ze svého smyslu a ukazovat si jako výraz prázdná, tekutého pozadí anonymního bytí, které se potvrduje s ničím. Ambivalentní povaha struktur, která spočívá v tom, že organizace není úplným kopsem bez starosti a že dokonce obojely je zda způsobem spojené, se obzvláště ukazuje na některých hraničních typech struktur, o kterých Ivan Havel píše v závěru svého textu. Cita: Představte si knutponíky, poulič zmačkaného papíru, mící houbu. Nejsou již to předměty. Rádi bychom mluvili o jejich struktuře, o každé asi jiné, ale už není jasné, co považovat za prvky a co za, za vztahy mezi prvky. Vidět do těchto předmětů nemůžeme. Poznat jejich mětro znamená zničit je. Konec citáte. Strukturálně soustava vztahů, ale, ale co se vztahuje u těchto předmětů? předmět? jaké části zbuklaného papíru, nití nebo houbí? Máme právo vymezit části lidů, ne? anebo to vůbec nemůžeme mluvit o částech a tedy ani o vztazném. Máme říct, že části je že tu jen homogénní, nediferencované jedno bez vztahů, anebo tu jsou naopak jen tesimální vztahy, do nich jste rozpadlo vše, aby snad znamenalo národní něčím, tím, co se vztahuje, ale tím tyto vztahy vyšší sami sebe. Vypadá to, že problémy, které přináší zmuchlaný papír, houba až půlka nutí, poněkud upomínujeme nějak problémy, které řeší patrnout armenides. Soutřeďme se na jeden závodních příkladů podivné struktury na zmuchlaný papír. Na jeho zvláštní povolce se ukazuje paradox, který je se strukturací spojený. Můžeme jej nazvat paradox zmuchlaného papíru. Když začínáme buchat list papíru, explikují se tvary, které byly výstup listu papíru přítomny i potenciál. potenciálu. Zmnožují se vztahy, zvyšuje se heterogenost, diferencovanost a strukturace. Ale tento pohyb co je zároveň od samého počátku s je i opačné směřování a to tendenci k nové a ještě radikálnější mobilitě, mobilitě listu papíru. Výsledky této tendence začínají s postupujícím muhláním a až zcela potlačí směřování k strukturovaněství. Vše, co se při muhlání diferencovalo, splyne v nerozvyšené jedno. Ulička naprosto z papíru je ještě homogennější, než původní list papíru. Těsná provázenost organizace s chaosem platí pro papír i pro vývoj vesmíru, aby se vesmír, vesmír Mohl začít moukat do tvarů a vytvářet struktury. Aby se ve mohl začít moukat do tvaru a vytvářet struktury a struktury ze struktury, je zapotřebí prvního pohybu, v stimulence v defunktivní bodě. Od počátku exploze je hmota v polybu. Teď jak bude citát z telatry, bude takovou Od počáteční exploze je hmota v pohybu a velmi brzo byla v pohybu turbulentní, píše Karošov v konvarcehu. Musíme ovšem dodat, že předpoklad, že se hmota zpočátku pohybovala přes těchto přímkových drahach ryč vyvedl v úsledku, že by sama od sebe ani turbulence jistou nepravidelnost, který musíme pohybu hlmoty připodkřícat už od počátku. On bych snad vzpomenout, že, že na podobnou otázku od, od narazil už antičtí atomisté. To je právě otázka k růbec do kru pohybu e, Atomová jádra při určitém pohybu necitátu. Atomová jádra při určitém poklesu teploty a tedy kinetické energie elektronů pohýbají dráhy elektronů v na elektromagnetické směry. Místa s znaudí, náhodě vyšší ústavu umoty vytváří nerovnoměrnosti gravitace proč zachycené gravitací, díky bočním složkám pohybu obývají prvné trajektorie jeho rotačního pohybu, který vede ke vzniku kosmických strukturů. Te a tímto ohybem dává zítra k nebové která se dále diferencuje na různé orgány. Vesmír se ohýbá a muchá, vytváří záhyby a záhyby v záhybu tím, ke sobě přibližuje části, vstavuje je do stavu a drží je u sebe. A stejně jako při muklání papíru, se tu za vznik tvarů platí růstem neorganizovaností, která nakonec vznikne. Buklánů se vytvářejí záhyby a záhyby v záhyby. Jak víme, je slovo, které od poloviny 20. století udělalo velkou kariéru ve filozofii. dnesí. z nich záhybu je podstatné, že nevytváří stvár strukturu tím, že by látka realizovala formu, která přichází od a která by případně látku nutila přijmout, přijmout nějaký dodatečný mějšku. Látka tvoří a strukturu, takže je sama sobě látkou i formou. Pohybání se dvojím je vyjadřuje sama sebe a svým výrazem se proměňuje, boří strukturu ze své vlastní vnitřní dynamiky s reflexí, o níž můžeme předpokládat, že není jen náhodným nápadem nátky, který je se k sebe vztahů různých a rovných pro. To je bezplatný zápis, jen je silnější. A to je stále na výspech zápisů. Dobře, pěkně se mikrofon. Omlouvám se. A oni mají tady vyškrtnuté mikrofony, no a já nevám. <laughs> to je nevám, ale to je na obrázek mikrofona, aby byl červený. Ale <těk> výborně. Tak snad můžeme pokračovat. Tak Tato tendence nám dává také dušit, že to, o čem mluvíme jako o přehýbané látce, je stažný, pojmem, je stažný pojem první je látku jen pro nějaké moklání a ohlubání. To sama ohlubající se třemoklaná látka už je výsledkem nějakého uh, no, ohýbání a ohlubání. Už je, ještě no, tak, že ne, není žádná prvotně nevbuchovaná látka a tedy m, není vůbec žádná látka. Ptá se jen buchání, stahují se pouze vztahy a jisté pravidelnosti tohoto dění, které se ukutili, se nám představují jako součást se svými substancemi. Množování tvarů baru ve, ve, ve a se to nemusíte končit. Svajros dokonale objevuje, ty... Ty... papíru se může opět změnit. O tom se opět dočteme u Průsta. A je to vlastně zvláštní, že mezi všemi příslušnými citáty u Ubana Favola právě tento týden. Protože se v pro protínají všechny a linie. Průstovská linie, linie času, linie paměti a jejich mezer. Japonská linie, linie právda a linie muchlání. Dovolím si napravdu toto nedopatření a cítat v dílu, má do Pavla dodatečně připojit. Průst píše, a to jako v oné říčce, při níž Japonci pro zábavu pouštějí do porcelánové místy s vodou kousky papíru do té chvíle ve kvarek, které se sota potoka nejpotáhnou a rozvinou, barví se, rozliší promění v pěty domy. Určité poznatelné osoby právě takte všechny pětiny v naší zahradě a v parku pana Slana, je letními ve Vimon a lidé z vesnice, jejich malá odlidní a postela celé kombres odchodí. To vše nabrhlo barů a vynořilo se město i zahrady z mého šálku čarem. Citace týká nejznámějšího místa hledání ztraceného času. Průstu přiměrem s papírovou kuličkou popisuje Jakub koláčku namočeného do čaje způsobila, že se v jeho mysli začaly vynářovat do té doby zastřené spomínky. Zmuklanost je to zasazená do pomínků týné metafory, než té, které jsme dohovořili dosud. Dosud pro nás bylo muklání papíru, kterou je v že zpět, je, je, je, je, je a obsahující se navazení je měly. Zatímco tady jezdit paradoks podle mě už by to mělo být v pořádku. Já nevím, jak mám ještě pokračování, ale je jako to tam pořád někdo mluví, tak nevím, jestli teda má má ještě a to mluvit. Už už nebude mluvit. <laughs> mám, mám teda pokračování? Ano, prosím. Mluvit, mluvit. Což ale o věc je ten něčím, co nějakým způsobem přítomny, do čeho byli zabineňci, aby se opět mohli roztínout. Na závěr bych chtěl předvést ještě jednu papírovou kuličku. Píše o nich vynakucelatý v povídce, která se jmenuje papírová koule. Vypravič s přítelem procházejí pozdě v noci kolem domu vásníka, když předně dopadne na stůl koule ze zbuchaného popsaného papíru, kterou doce vyhodí do stokna. Vypravič zvedne ve světle lucerny si oba noční chodci prohlídějí svůj nález. Na povrchu koule jsou buď jen fragmenty slov, z kterých se však vůbec nedá poznat stojí na zbuchaném papíru na napsání. Třeba je to geniální báseň, o kterou v případě, že papír v buchlání, bude připravená. Třeba je to nezražená nebo hloupá báseň a nebo je to sezná věcí na nákup nebo dopis rejčínu. Také není vůbec zaručeno, že dopis psa v básni. Nakonec vypravěč přinese papírovou kouli domů a uloží do zásuvky nerozbalenou. Rozhodne se, že zůstane u možnosti, že na papíru je geniální báseň u možnosti, kterou by rozbalení papíru ztratil. Mohli bychom vypravnit či vyčíst, že jedná jako krásná duše, která odmítá přímo drziko činu, aby se nedbavila bohatství možností, po kterých je možné snít, aby se nepošpinila materialitou činu a aby se nemusela vyrovnávat s případným můžem Ale možná bychom byli vůči vypravni či Vypravět rozhodnutí nevykládá jako volbu smění proti činům, ale jako odmítnutí redukovat smysl života na naplněné cíle, odmítnutí spatřovat jádro a vlastní smysl v skutečnosti hotových výsledcích, předmětnostech, do nichž se dění. Nerozbalil papírovou kuličku, protože skutečný život nespočívá na naplněných cílek a hotových produktech dění, ale v dějích jejich vzniku přípravy uzdávání. Něž patří i napětí, těšení se, čekání a zklamání, rození smyslu, které je možná více smysl, než zrozený smysl sám. Fragmenty slov slovnost mačkané papírové kouly nejsou již jen nesamostatným poukazem budoucímu textu, který vznikne rozpalením papírů. Mají svou vlastní hodnotu, vlastní smysl tou poezii minoucího dění. Vymuklená kulička přináší vypraviči radost. je ji jako čistá radost, pro píše ve té vásky djunu Kytajama. A pohled na papírovou kuličku, stejně jako pohled na Fujiyamu, představuje vždy nový začátek. Vypravička vypravič čas, od času otevílá zásušku a bere do ruky kuličku, která protéká časem a představuje mu přípravu na budoucnost. Ono fiskální se probíhající v jež ještě smysl samo v sobě a je více pravním životem, než je jasně osvětlené okamžitě zaměření cílů, do nich stavujeme, že ten smysl dění a nevšímáme si přitom že to oddělením od průběhu svého zrání a tuto umělou koncentrací smysl dají dál, je, z prostředí času, který nám dá naštěstí podloží finanční neúčinnosti. A když jste uviděli, jak nám to zpravět a plné vrátno, kde je připoměné možnosti. Když vyprávět 20. povídky, bere do ruky kouli zmuchaného papíru, zaposloukává se do všemoto a pomíněného pekutého podločku. Při červětecku Ivana Havla se nám splétala na dvájí souvisajících motivů. Na tomto místě s jejich splétáním končíme ale to neznamená děje okolice. Naopak se dá, jako jakoby se na mnoha místech toto si napíná k dalšímu potračování, dalším sobyslostem, dalším liniím a údbou. Tak to je to tak. Tak, Děkujeme. Děkuji ještě jednou za zamišlení nad obtížně uchopitelnými věcmi, protože teprve uchopení umožňují. A, a vidíme, v spojení to náslo, ale omlouváme se za vyrušování, které bylo tady v tom případě dvojnásob nepříjemné. Pokud jsou otázky, tak prosím, a, abyste chodili sem k mikrofonu, aby bylo dobře slyšet. Tak no, to je Vypněte se a už se nepřipojili, prosím tě. Ta věc, co se z játkačky objímá, je. Nejsou žádné zvuky. No. <laughs> Dobrá, tak já bych se zeptal. Mluvil o tom implikátním řádu a o. Věcech, které teprve z infinitizmálního dění, které z povahy věci neuchopitelné, se dostávají k nějakému konkrétnímu tvaru. A jde o to, jestli inspirace Ivana Havla sahá právě tady k těm myšlenkám kvantové mechaniky, anebo, anebo byla, pokud víte, i nějaká starší, třeba, třeba u Kusánského nebo u Leibnice, kteří měli podobný záběr a podobný přístup k uchopení plnoucí skutečnosti? No já, já přesně nevím, já si myslím, že tady jako spoustu věcí muselo jako vznikat v těch debatách už v 80. letech, o kterých já vím jenom to, co od co nich jako v knížkách. Myslím, že tady bylo to jako velkou zpravství ten jech nové mnohý který vlastně vtrasil takové nějaké dynamické pojetí právě se schém s a Jako ty jsi ciděl nějaký címný Cíni, cíni, dokonce i cípá Já, ne, Ivana počítal, je tam byl jakýsi vliv před Sokratomu a ten, ten motiv toho do prázná toho, prázdná, toho takový průděhový, průděhový Povary, skutečnosti, víc než nějaký, řekněme, substanciální, tak. Taky, nechci si úplně jistý, jaký má jako Whitehater, který tomu má jako blízko, ale je, je, to, je, je to ta souvislost fenomenologie určitě s Nero Continem a i, i taková ta takéto základní, základní zameření učela, prostě rozdělat ty, ty, ty, ty udělané věci, ty fenomény na to, jak způsobem no, to, to dávat dohromady, tak to bych řekl, že je, je asi taková ta hlavní, hlavní inspirace a důležitější asi než, ten, než třeba ten jak něco, který opravdu to ne, ne, nevím, jaký kdy ho, kdy mám Havel, znal ne, nebo neznam, no. a Jako ty citáty z těch, těch Japonců, a, a tady z toho buddhistického okruhu asi taky není, um, není úplná národa, taky taky si nejsem úplně jistý, jestli, jestli v jaké míry to Ivan Havel měl na ale určitě tady byla nějaká blízko. Nějaká tak, asi taky vlastně taková ta Takový, který už se tady mluvilo o tom, takový, takový, UH a, a, a ten, ten to e, takový, o takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, nějaký takový, takový, takový, takový, a myslím si, že, že to byl jeden, jeden z motivů. A myslím si právě, že, že tam byla i, to by, byla by v tom nějakou, nějakou kalifornskou právě, právě inspiraci, protože tam ty věci jako docela bujely nějaký vliv, tam by na vědě, by je jedna Děkuji. Jsou nějaké další dotazy? Já bych to měl jenom podčat, že to není, se vám volit do tohohle, že v 80. letech, tak 84. 85, probíhaly eh, přednášky v rámci vědecko-technické společnosti, kde mluvil teda přednášel hlavně zde Michal, taky je vyfijala a celý jeden semestr se tam mluvilo o Boulově implikátním řádu. Souvisí to taky nějak, tady byl tenkrát Nalimovský fyzik, nebo, nevím teda. Jo, takže, takže tuhle inspiraci měl evidentně Ivan Havel o tom, protože jako tyhle ty protože tyhle, ty, tyhle ty přednášky s, s, s, s, tyhle ty chodil a tyhle věci se tam probíraly celý půl roku. Díky za poznámku. Nějaké další dotazy nejsou. Tak ještě jednou děkuji Michalu Ajvazovi za hlubokou a náročnou přednášku a poděkujem.